Salme 40. Til dirigenten, av David, en sang med musikkledsagelse. Jeg håpet oppriktig på Jehova, og da bøyde han sitt øre til meg og hørte mitt rop om hjelp. Og han begynte å føre meg opp av en larmende grop, av slammets hjørme. Så løftet han mine føtter opp på en steil klippe, han gjorde mine skritt faste. Deretter la han en ny sang i min munn, lovprisning til vår Gud. Mange skal se det, og frykte, og de skal sette sin lit til Jehova. Lycklig er den en sunn og sterke som har satt sin lit till Jehova, och som ikke har vendt sitt ansikt till trassige mennesker, eller till dem som faller fra til løgn. Mange ting har du gjort, Jehova min Gud, dine underfulle gjerninger og dine tanker overfor oss. Det er ingen som kan lignes med dig. Skulle jeg fortelle og tale om dem, er de blitt flere enn jeg kan regne opp. Slaktoffer og offergave hadde du ikke behag i. Disse mine ører åpnet du. Brennoffer og syndoffer bad du ikke om. Derfor sa jeg, «Se, jeg er kommet. I bokrullen står det skrevet om mig. Å gjøre din vilje, min Gud, har vært min lyst, og din lov er i mitt indre. Jeg har kun gjort det gode budskap om rettferdighet i den store menighet. Se, mine lepper holder jeg ikke tilbake. Jehova, du, du vet det. Din rettferdighet har jeg ikke dekket over i mitt hjerte. Din trofasthet og din frelse har jeg forkynt. Jeg har ikke skjult din kjærlige godhet og din sannferdighet i den store menighet. Du, du Jehova, håll ikke tilbake din medlidenhet med mig. La din kjærlige godhet og din sannferdighet stadig verne mig. For ulykker omgav mig, til like kunne telles. Mine misgjerninger innhentet mig flere enn jeg kunne se. De ble tallrikere enn hårene på mitt hode, og mitt hjerte forlot mig. Måtte det behage dig Jehova, å utfri mig. Jehova, skynd deg å komme meg til hjelp. Måtte de bli til skamme og bli beskjemmet alle sammen, de som søker min sjel for å rive den bort? Måtte de vende tilbake og bli ydmyket, de som gleder seg over min ulykke? Lade dem stetter få bluffet som følgas sin skam, de som serte mig: “ Ha, ha! La dem ljuble og fryde sig i dig alle de som søker dig. Lade dem til stadig si, må Jehova bli ophød, disse som ellsker din frelse. Men jeg er nødstilt og fattitig, Jehovas selv akter på mig. Du er min hjelp om min nedningsman. Min gud, døj ikke f for länge.